Pamparna dragas ur skid och sablar sig kröka och svänga. Hugga och sticka, går på. Här rappas em som på alla sidor. Så där far huvud och ben. Där ligger nu karen och hästen. Så lyder några stråfer ur Haralduxes dikt. Ett par av de svenska bataljonerna, som dalkararna, stod fast inför anloppet. De andra vek undan. Fältväbeln i dalregimentet Valberg säger att allt var förgäves så att fiendens pikspetsar vore oss på livet att mer än dels därav dödligen skadade blev. Några få ögonblick till och hela den svenska linjen imploderade. Knäktarna strömmade bakåt i panik trotsande de fåtaliga officerarnas förtvivlade hot och böner om att stanna upp och slåss. Bataljonscheferna dödades eller togs till fånga, en efter en. Detsamma gällde huvuddelen av den hopträngda massan av soldater. Wallberg blev infångad av några ryska grenadjärer och plundrad på allt han ägde, så att han snart stod spritt naken. En annan som också blev tillfångatagen och avklädd in på bara skinnet var Johan Ahlefelt, Ros skogsbanare, och han hade dessutom blivit svårt skadad under striden. Det ryska rytteriet hade inte ingripit. Dalkararnas flankposition hade hindrat kavalleriet från att gå till anfall och helt knyta åt säcken. Därför fanns det en flyktväg söderut för de som springande sökte rädda sig ur häxskitteln. De flesta som inte dödats eller tagits till fånga spolades med i den skenande paniken. Ner i en stor och vittförgrenad ravin som löpte fram alldeles bakom den övervunna svenska positionen. Det fanns enstaka personer som i det allmänna kaoset omedelbart efter striden lyckades att slinka undan även åt andra håll än ner i ravinen. Den 28-årige kaptenen vid Närke Värmlands Konrad Sparre var en av dessa. Sparre hade precis återhämtat sig från en allvarlig skada han fått vid en skärmytsling i februari. Han hade då nästan förblött, men man lyckades sy och bränna ihop såret, och en efterföljande kallbrand hade besegrats efter flera operationer. Han hade kunnat stiga till häst lagom i tid till slaget. På något vis klarade han sig undan upptäckt efter striden. Kanske därför att han tog en uniformspersedel från en död rysk officer. Kanske därför att hans regementsuniform med dess röda uppslag förväxlades med den ryska eller mest troligt därför att båda sidors uniformsfärger inte gick att urskilja under ett tjockt lager damm och krutslag. I alla fall passerade Sparre oantastad genom de ryska förbanden och gav sig iväg bort från stridsplatsen med alla dess döda kroppar i sydlig riktning över den platta slätten genom den tunga hettan mot det svenska bagaget. En annan som också undgick döden i skogsbrynet var Abraham Sederholm. Tillsammans med sin dräng slank undan in i skogen. De satt båda till häst. Drängen ledde ännu Sederholms av dyra ting fullastade handhäst. Några ryska ryttare satt efter dem. Under flykten råkade drängen släppa handhästen. Några kosaker var genast framme. Abraham såg med förtvivlan hur han samlade rikedomar nu snappades bort. Det var en stor förlust, men han stod inför hotet att förlora allt, frihet eller liv, om han inte lyckades ta sig undan. Allt eftersom ryska soldater och ryttare letade sig in i skogen och ner i den stora ravinen återstod till slut bara en enda väg till räddning och den gick över ett litet kärr. Denna frälsningens gungande brygga var dock livsfarlig. Många svenskar hade redan gått ner sig där. Sederholm själv var svårt nedtyngd av de tusen dukaterna han bar på sig. Skulle han råka trilla av kraken skulle han aldrig någonsin ta sig upp i sadeln igen utan hjälp. Det fanns dock inget annat val än att våga sig över kärret. Mirakulöst nog kom han över och lämnande de fastsittande åt sitt öde bakom sig red han bort betydligt fattigare men dock i livet.